«Я ніби чула, що ти збираєшся святкувати у своїй садибі, Кшисю?» Кшиштоф шанобливо вклонився. «Пані Ірену все чують і знають. Далебі, якщо через ці чутки вирішується питання вашої присутності на балу, я особисто зустрічатиму вас». Ірена засміялася. «Вельми вдячна. Ти, бачу, віднайшов чудовий привід. Приїхав підтвердити запрошення». О, пані Ірено, невже я здатний з'явитися у вашому домі під якимось приводом, а заради Бога, до того ж все це ще дає мені знати, що я був пораненим і отримав його під комейками. Мені доволі важко пересуватися. Хіба ж я тебе звинувачую? питання спантеличок Христофа. У чому, вибачте? Ірина пильно глянула йому в очі, але раптом жартівливо відмахнулася. «Пусте, мушу їхати. Мої вітання, пані графині!» Кшиштоф знизав плечима. «Ваша прихильність мені надзвичайно лестить, пані Ірину, але даруйте мені. Навіть ця прихильність не має дозволяти образливих надумовок». «Вибач, Кшиштофе!» Втім, до чого тобі мої вибачення? Бажаю лише, щоб хоч тобі всміхнулася доля. Лише? Ірина кивнула. Шиштоф ніяково повів плечем, кашляну і, не знайшовши іншого виходу із становища, усміхнувся. Чи зможу я знайти Стефанію сьогодні вдома? – запитав він, намагаючись змінити тему. Мабуть. Очі Ірини згасли і поринили удалечінь, обличчя напружилося і ніби скам'яніло. Відчутну війну морозний вітер і кшиш то взіщулився. Ти, напевне, і пана Пшибицького запросив, констатувала Ірина, ніби байдуже, але й права брова раптом нервово сіпнулася, збентеживши сивий смуток, і розбудила в глибині ока тьмяний червоний вогонь. «У вас гнітить думка про присутність на святі незаможних шляхтичів?» «Мене не гнітила б навіть присутність жебраків», – дещо рідко відповіла Ірена, тільки не його. «Далебі, що за безглустя, усміхнувся Кшиштоф. «Такої суворости я від вас не очікував. Чи, може, вам не подобається обличчя дончиного почуття?» «Обличчя?» – здивувалася Ірена. Почуття Стефанії має лише одне обличчя – її власне. Не думаю, що є сенс витрачати час на подібні розмови. «Мені шкода пана Пшебицького», – не слухаючи міркувала Ерена. «Вона так само ненавидить його, як і кохає, лише тому, що він примусив її схилити голову. Примусив пані вклонитися Шебракові Вона не пробачить цієї слабкості ні йому, ні собі». Не такий вже він і жобрак, очав було Криштов, але глузливий погляд Ірени зупинився на ньому. Стефанія знехтувала своєї цноти, чому відомо лише їй. Вона помовчала. Ну, добре йти, я вже й сама вже змерзла. Шиштов допоміг їй сісти в карету і, зачинивши дверцята, помахав рукою. Він зовсім не сподівався на таку щиру розмову і був дещо спантеличений. Втім, Стефанія завжди була дивною особою. Чому було б у такому разі не бути правдою і рененим припущенням? Кшиштов знизав плечима. Стефанію, мабуть, гнітило настрій матері. Вона вкрай переобтяжена власними роздумами. Але ж її безперечний талант можливий лише завдяки її неординарному мисленню, її життєвим цінностям, її незбагненним почуттям. Навіщо лізти її душу? Може, справді варто вгледіти їй в обличчя, спробувати читати по ньому? Хіба талант не відкритий для споглядання? Чому ж за ним ми не бачимо саму людину?» Кшиштоф зайшов до сіни і покликав Франека. Крізь відчинені двері до зали він побачив Дару, що квапливо спускалася сходами і усміхнувся її. Стефанія зупинила коня і озирнулася. Гарячі вікна лишилися позаду, її огорнув синій дим лісу. На плечі впала нічна зимова тиша. перекинулася через голову і засипала очі снігом. Стефанія замружилася, втягла носом морозне повітря і лише тепер відчула, що у хмільному посміху даремне не вдягла кожуха. Обійми ночі виявилися незатишними, вона зіщулилася і розплющила очі.